З похмурнів махно, тонкі губи стиснулись, стали ще тоншими. Та що це зі мною? Раніше б дідно ти в мене не писнув. За один такий погляд я б тебе на той світ, а зараз справді антимонію розводжу. До чогось прислухаюсь собі, щось хочу почути. А що чую? Непримиреність твою, ревіння пороги, що за тобою ревуть. Царя не злякався, але ж я тобі вище, ніж цар. Джуру сюди, я гора. На лютий викрик Махна йому одразу ж випкнули з натовпу хлопці з ватішком. Махно ткнув йому в руку наган. На, у кокуш, кивнув на Яворницького, ціле військо він наше образив. Наган важкий тягне донизу незміцніву руку. Барабан набитий патронами, смертю набитий. Цілься, цілься йому просто в кишки, під'юджує натовп. Натискуй, плі. Ноги підкошуються хлоп'яті, в очах темніє. Вислизнув із руки і наган, упав на землю. «Не буду». «Чого?» «Не буду і тільки». Аж махно заєржав холодним сміхом. «Оце я люблю. Моя вдача. Мій характер. За цей тебе милою». Хизуючись власною великодушністю, звернусь до Яворницької. «Дарую життя. Що ковитої цареві не дав. А мені дав би?» «Далеко звідси», – Яворницький сміхнувся ухильно. «Музей у місті. А місто ж не твоє. Робітничі дружини тримають». «За ковтококовитою місто візьму, хвальковито відрізав махно, і музей твій провідаю. Ось при мені шабля Еміра Бухарського. Хочеш, на згадку музеї залишу». «В мене музей Запорозький», – буркнув Яборницький, «Шукаю найперше те, що запорозькі зброєрі давали. Славою налити збираю. А ще?» «Та ще рало хлібороба беру. Леміш від давнього плуга». «Глянув на хлопця, ніби саме йому пояснював. Човен козацький» кобзу, ткацький верстат та ще кочергу металурга, що першодомно поставив на Дніпрі. Таке збираю». Говорячи, Яворницький помітив, як уважно, жадібно слухає його хлопчик-недоліток, що тільки-но мав його укокошити. Іначе вже йому одному професору це розтлумачував, втямковував, що саме з усіх скарбів є для людини найцінніше. «Метал сварити це вам не юшку збавтати, хлопці. Кишки випускати й дурень зумієм. А таємниця майстрів, таємниця, скажімо, дамаської сталі, кому вона зла свідома? І намахнав в сумовитім роздумі дивився. Ти людина-легенда, чому ж діла твої такі чорні? Чому ж адоба руйнацтва така дужа, така могутня в тобі? Чи світ іде до того? До того, що на сцену виступають тільки двоє – руйнач і будівник. Але знати б тобі, зайнятий руйнуванням неминуче деградує. Штереверя випхався у золоці своїх рид наперед, з позатою солією в руці, певне бажав поблазнювати перед отаманом. «Діду, а мені в твоєму музеї місце знайдеться? Годящий ось такий для історії». Дяворницький глянув на нього вивчально. «Де що від тебе буде? Вошу, може, на Аркані, чи самогону сулію, бо що ж іще?» «У, та ти жарту, діду, блимнув з Семенюта, швидкий розправ. Спустити б тобі штани та всипати за твої професорські жарти. Жити набридло. Всі звернули погляди на Махна. Може й накаже, не в його вдачі воловодитись з такими. А може, бровою скине, пальцем подасть ліс помітний знак братам задовим. І ті одразу візьмуть старого під руки. Ходім, діду, в проходочку до тих акацій, а там дуло в потилицю і вусами в землю. Будь ти історик, хоч переісторик та батько Махно розсудив інакше. Ось ти, мовляв Яворницький, славився в губерній своїми лекціями про Козаччину, просто люддю і навіть купцям їх читав, щоб гроші з своїх гаманців на розкопки давали. «Так просвітиш тепер і моїх хлопців, розкажи їм про цей собор, щоб знали хоч, звідки ти їх, героїв повстанства, повиганяв». І Яворницький цим звертанням якось упокорений, посумирнішав, подобрішав одразу і, звертаючись до натопу, справді став про собор цей оповідати. Раніше, ще в княжі часи, мовляв, собори найчастіше будували на честь перемог. А цей був збудований козаками на знак прощання зі спроєю – Січчу. Того року закладали його, коли цариця сука Січ розгромила. Полюбовник її Потьомкін, що сам у козаків Терся, нечесою назвався. Наукою зради помагав тій скорбленій вінценосиці – та ти ж наші шанси підступно забрала і гармати, і прапори, і печатку військову, а ми ж хоч вели нас на сустави рубати. Натомість собор святий вибудуєм, дух свій у небо пошлем, а він у віках сіятиме над степами. Добре заливає старий, кинув із натовпу рябощок і махновець у кудлатій папасі. А Яворницький, впіймавши його очима, враз прикипів до рябого суворим поглядом. «Ти свою шапку Баранічу скинь перед цим витвором, скинь її перед тими козацькими архітекторами, що соборця і тобі ладашчові будували, побачимо, що ти збудуєш». Махло вловив у цьому ніби натяк на себе. Кликнув, вигукнув знаток барона, одного з найязикатіших своїх теоретиків. «Розкажи йому, – ткнув на Яворницького, – про наш рух, бо лекції читає, а сам темний». І барон пішов перед старим викидати словесні колінця, та вигинався, мов клоун, на килимі. Про експеримент влади безвладної, про те, що стане цей гуляйпільський випроб новим слогом для всього людства. Буде створено в степах царство розкутого індивідуума. Знов згадав про цілковиту свободу, про той вічний абсолют, від якого професора скривило, наче від гіркого. «Ти мені мовляв про абсолютну свободу, а я тебе спитаю, чи можливо вона взагалі?» «Ти мені про життя без насильства, а чого ж у самого кобуряка аж до колін тиліпається?» Баронові здавалось, що він уже поклав старого на обидві лопатки. Поклав та ще й бакуніним та карпократом зверху придавив. А собори оці – це не що інше, як кумирні, де тільки чат та фіміан, і стоять вони на перепоні до розвитку вільної особи. Тому дзвони з них треба стягати та бичувати волами в гуляйполе, а з самою кумирною що робити, хай це батько скаже». Ну як? Вдоволений словозливою стріляного набатовця глянув махну на Яворницького. Та нічого, відповів той. Тільки шаблюка в нього бачив, не по зросту. До чого воно й дійде так? Кобуряки до колін, шаблі до п'ят. Оруж'я все більше в розмірах, а люди щодалі меншають. Колись кажуть, були такі, що по лісах, як по траві ходили, а тепер які, дрібнота. Як далі так піде, то й зовсім здрібніють. По дванадцятеро... В печі ціпами молотитимуть. «Ой, діду, не забувай, що ми анархи!» «Це видно, від анархи до монарха недалеко!» Махнові сподобався жарт. Поляска на гайкою по штаблету, шаблюку свою поправив. Вона теж була довжелесна, деколи аж землю орала. Хоч ти, Яворницький, думаєш про себе, що ти мудрець, що вся істина правда тільки тобі відкрита». «А я тобі скажу, що зараз такий час, коли вся правда отут, на вістрі моєї шаблюки». «Може, може», – Яворницький згідливо і посмутіло кинув головою. «У вас вона на вістрі шаблюки, а в мене отам, на верхах собору, на його шпилі». І всі чомусь задерли голови туди, на шпиль, на маківку собору, задивились і примовкли на деякий час. По хвилині мовчання махну знову обернусь до Яворницького». Про запорожців кажуть, ти все позаписував, кожну росинку слави збираєш. А хто ж збиратиме нашу славу? Вона ж у тих самих степах росте, і погляд історії до неї прикутий. Насупилось чоло Яворницького. Понад голови махновців дивився козацький професор кудись на південь, і думки його, може, були зараз саме про той степ сонця, степ молодості, славної минувшини і прийдешності. Махнові своє муляло. «Перекази козацькі, вони хай трохи постороняться. Розкажи, які перекази про нас складають. Чи цього ти не чуєш?» «Чую, чую. На базарах гомонять, що гроші ти нібито свої випустив з написом. Гопку мене жорись, в махна гроші завелись. Гуляй полі нібито ходять, а в нас на базарах не беруть». «Ви, брехали, але ж здорово!» Реготнув Махно, і вояцтво все його зареготало. «Ну а ще що?» – розпалював цікавістю Махно. «Які пісні про нас? А не розсердишся? А раз дозволив, кажи, та які ж?» Яворницький раптом повів плече, вивертаючого ніби для танцю. «Ох, яблучко, куди котишся? Попадешся в руки нам, не воротишся?» Махнові жовни заграли під шкірою, лоб взявся брижами, знак, що гроза насувається. «Дати б тобі діду по кумполу за такі пісеньки?» І рука отаманова мимовіль потяглась до своєї емірської. Махнова Галина, з лицем змореним від безсонних ночей та поєтик, та сама Галина, що колись гола прибігала до Махна вночі, вирвавшись із рук його гвалтівників, влучила мить, щоб розрядити ситуацію. Злегка торкнулась Махнового плеча, не спіши, мовляв батьку, за шаблю Емірську хапатись, теж сам старому дозволив. «Багато собі дозволяєш, професоре, скажи спасибі, що сам є вільнодум, і в твоє не вірю. Буде ще за мою і пісень, і легенд». Встигай записувати А цю записав Блиснув до Яворницького з кельцями окулярів та оретик Ех яблучко із листочками Іде батько Махно із синочками Яворницький, нічого не відповівши Заходився чиняти важкі двері собору Зачинив, узяв на засув І, як повнований господар, знову вернувся Своїм сердитим вусом до Махна та до його чубанів